Розділ 15. Знайдено і втрачено. Другого дня, рано-порано, мамо вирушила шукати Джіджі. Черепаху вона, звісно, взяла з собою. Де зелений шпиль, вона знала, то був район багатих віл, що лежав далеко від амфітеатру, поблизу одноманітних нових будов, тобто на іншому кінці великого міста. Дорога була далека. Хоч Мома й звикла ходити босоніж, проте, коли вона нарешті дісталася до зеленого шпиля, у неї заболіли ноги. Вона сіла на край тротуару, щоб трохи перепочити. Тут справді була пригарна місцевість. Вулиці тяглися широкі, чисті і майже безлюдні. У садах за високими мурами і залізними гратами Здіймались до неба своє верхів'я старезні дерева. Будинки в садах були здебільшого довгасті, зі склай бетону, з пласкими дахами. Рівненько підстрижені соковиті моріжки перед будинками просто таки клейкали поперекидатися на їхній траві. Та ні в садах, ні на моріжках не видно було, щоб хтось прогулювався чи бавився. Мабуть, господарі не мали на те часу. «Аби я тільки знала, – сказала Момо до черепахи, – як мені знайти, де, де, де живе Джіджі?» «Зараз дізнаєшся», – проступило на спині у Касіопеї. «Ти так гадаєш? – з надією спитала Момо. «Ей ти, нечупаро, чупаро! – почулася раптом позад неї. – Чого ти тут шукаєш?» Момо обернулася. Перед нею стояв чоловік в якийсь химерній смугастій камізельці. Момо не знала, що в тій камізельці вдягаються слуги багачів. Вона підвелася і промовила. «Добрий день. Я шукаю будинок Діджі. Ніно сказав мені, що він тепер тут живе. Чиї ти шукаєш будинок? Діджі Гіда. Він мій друг». Чоловік у смугастій камізельці недовірливо поглянув на дівчинку. Брама позад нього залишилася прочинена, і Момо зазирнула за неї. Вона побачила просторий моріжок, де гралися хорти і плюс водограй. А на одному дереві, всипаному цвітом, сиділи пава і павич. о о захоплено скрикнула маму. «Які ж гарні пташки!» Вона хотіла увійти в браму і роздивитися їх зблизька. Але чоловік у камізельці схопив її зав'язи. «Не смій!» – сказав він. «Що це на тебе найшло? Посмітюхо!» Він пустив маму і витер хусточкою руку, ніби взявся за щось дуже неприємне. «Це все ваше?» – спитала маму і показала за браму. «Ні», – сказав чоловік у камізельці ще не ласкавіше. «А тепер забирайся, тобі тут нема чого шукати». «Ні, є», – вперто сказала маму. «Мені треба знайти Джіджі -джі Гіда, він мене чекає. Хіба ж ви його не знаєте? Тут нема ніяких гідів», – відповів чоловік у камізельці і відвернувся. Він зайшов у сад і хотів був замкнути браму. Та в останню мить йому небі щось навернулося на думку. «Чи ти маєш на увазі Джироламо?» – уславленого оповідача. «А вже ж, це і є Джі-Джі-Гід», – зраділа Момо. «Його так і звуть. Ви знаєте, де його будинок?» «І він справді чекає тебе?» – допитувався чоловік у камізельці. Еге – відповіла Момо. «Певнісінько. Він мій друг і платить за все, що я їму ніно». Чоловік у камізельці високо звів брови і похитав головою. «Ох, ці актори!» – промовив він, скривившись. «Такі в них часом чудні забаганки. Але якщо ти справді певна, що для нього твої відвідини щось важать, то його будинок на горі, останній на вулиці». І він замкнув браму. «Мавпа!» – проступила в черепахі на панцирі, але відразу і згасло. Останній будинок на цій вулиці, на горі, був обведений муром, вищий, ніж зріст людини. І брама до саду, точнішенько, як у чоловіка в камізельці, була з залізних плит, так що зазирнути в сад було ніяк. Ніде не видно було кнопки дзвоника чи таблички з прізвищем власника будинку. «Цікаво я знати, – сказала мамо, – чи це взагалі будинок діджі? Не схоже, щоб він тут жив». А проте це його будинок, проступила на в черепахи. – А чому тут усе позамикано? – запитала Момо. – Ніяко вийти? Почекай, – з'явилася відповідь. – Ах, – зітхнула Момо. – Та, мабуть, довго доведеться тут чекати. – Звідки Джиджі знатиме, що я тут стою, коли він взагалі там є? – Він зараз вийде, – прочитала вона на панцирі. Отож, Момо сіла під брамою і стала терпляче дожидатися. Довгенько ніде нічого не шелеснуло, і Момо почала міркувати, що, мабуть, Касіопея цього разу таки помилилася. «Ти справді певна, що він вийде?» – спитала вона через хвилинку. Замість відповіді на панцирі проступила. «Прощавай!» – Момо злякалася. «Що ти хочеш цим сказати, Касіопея? Невже ти мене знову покинеш? У чому річ?» «Я йду тебе шукати!» Ще загадковіше відповіла Касіопея. Тієї миті брама широко розчинилася, і з неї з розгону вилетів довгий елегантний автомобіль. Момо ледве встигла відскочити на бік і впала. Машина проїхала ще трохи далі, а тоді загальмувала так, що аж шини вискнули. Дверцята відчинилися, і з автомобіля вискочив Діджі. «Момо!» – вигукнув він і простяг до неї руки. «Це таки не в вісні!» «Це справді моя маленька Момо!» Момо зірвалася на ноги і кинулася йому назустріч. А Діджі схопив її, підняв високо вгору і почав цілувати, цілувати, в дві щоки і танцювати з нею на руках посеред вулиці. «Ти забилася?» – питав він, не зводячи подиху. І, не чекаючи відповіді, провадив далі. «Мені так шкода, що я тебе налякав, але я страшенно поспішаю, розумієш? Я знов спізнився. І де тільки ти була увесь час?» «Ти повинна мені все розповісти. Знаєш, я вже не вірив, що ти повернешся. Ти знайшла мого листа, так? Він ще був там? Добре. А ти ходила до Ніно обідати? Смачно було. Ох, мамо, ми стільки маємо одне одному розповісти. Адже за цей час так страшенно багато всього сталося. Як же тобі ведеться? Говори ж нарешті. А наш старий Бепо що там поробляє? Я його вже цілий рік не бачив. А як діти?» «Ох, ти знаєш, мамо, я часто згадую той час, коли ми ще були всі разом, і я розповідав вам свої історії. То був прекрасний час, але тепер все інакше, зовсім-зовсім інакше». Мамо все поривалася відповісти на його запитання, та що потік його мови плив і плив, то вона просто чекала, дивлячись на нього. Він був не такий, як колись, гарно вбраний і напахчений, та на диво він здавався і якимсь чужим. Тим часом з машини вийшло ще четверо людей. Чоловік у шкіряній шоферській спецівці і три дами з суворими і дуже підмальованими обличчями. «Дитина поранена?» – спитала одна, скоріше до Кірлова, ніж турбовано. «Ні, ні, де там?» – запевнив її діджі. Вона просто лякалася. «Бо нічого вештатися під брамою», – сказала друга дама. «Та це ж Момо!» – сміючись вигукнув діджі. «Моя давня приятелька Момо!» У, то це дівчатко існує насправді, здивувалася третя дама. Я завжди вважала, що це одна з ваших вигадок. Але ж це можна відразу давати в газету. Зустріч з казковою принцесою. Або що? Це страшенно до вподоби публіці. Я зараз велю, це буде сенсація? Ні, сказав Діджі. Я б не хотів цього. А ти, мала, з усміхом обернулася перша дама до мамо. Тобі ж, певно, дуже картить побачити це в газеті, правда? «Дайте дитині спокій», сердито сказав Діджі. Друга дама позирнула на годинник. «Якщо ми негайно нервонемо, літак полетить, у нас все сперед носа. Ви самі знаєте, що це означає». «Господи!» – знервовано відповів Джіджі. -Джі. «Невже таки я не можу спокійно перекинутись з Момо двома словами після такої довгої розлуки?» – Але ж ти сама бачиш дитину. Вони не дають мені, оці роботоргівці, не дають. – О, – ущіпливо перехопила друга дама. – Нам байдужісінько. Ми тільки виконуємо свій обов'язок. Ви ж нам за те платите, щоб ми дбали про терміни ваших виступів, шановний маестро. – Та звісно, звісно, – похопився Джиджі. Їдьмо. – Знаєш що, мамо, ти просто поїдеш з нами в аеропорт, і ми погомонимо дорогою. А тоді мій шофер відвезе тебе додому. Згода? Не чекаючи, що там скаже Момо, він охопив її за руку і потяг за собою в машину. Всі три дами розсілися на задньому сидінні. Джіджі сів поруч шофера, узявши Момо на руки, і машина рушила. Ну, сказав Джіджі, а тепер, Момо, розповідай. Тільки все чисто. Чому це ти то так довго раптово зникла? Момо вже хотіла було почати свою розповідь про майстра гору і квіти години, коли ця одна дама нахилилася до них із заднього сидіння. «Даруйте», – сказала вона. «Але в мене з'явилася розкішна ідея. Ми неодмінно маємо показати Момо фірмі паблік фільм. Вона ж би стала кінозіркою, знявшись у вашому новому фільмі про волоцюг. Уявляєте собі, яка була б сенсація? Момо грає Момо. «Невже ви не зрозуміли?» – гостро спитав Джіджі. «Я ні в якому разі не хочу, щоб ви втягли в це дитину». «Я вже не знаю, чого ви хочете», – образилася дама. Будь-хто інший і пальчики облизав би, якби йому трапилась така нагода. «Я не будь-хто!» – раптом розлючено крикнув Джіджі. І, обернувшись до Момо, сказав, «Пробач, Момо, ти, мабуть, цього не зрозумієш, але я просто не хочу, щоб ще й ти потрапила до рук цієї нечисті». Тепер образилися всі три дами. Джіджі стогночі схопився руками за голову, тоді вийняв з кишені жилета срібну коробочку, взяв звідти таблетку і ковтнув. Хвилин кілька ніхто не озивався і словом. Аж ось Діджі обернувся до дам. Даруйте, пробалькотів він знеможено, я не вас мав на увазі. «Це просто нерви підвели!» «А вже ж це буває!» – промовила перша дама. «А тепер!» – сказав Джіджі -Джі до мамо, якось криво всміхаючись. «Поговорімо про нас, мамо!» «Ще тільки одне питання, поки не пізно!» – втрутилася друга дама. «Ми вже ось-ось приїдемо. Чи не дозволите мені взяти в дівчинки інтерв'ю?» «Годі!» – ревнув Джіджі, -Джі, вкрай розлютившись. «Зараз я хочу сам поговорити з Момо. Я, я особисто. Це важливо для мене. Скільки вам це втокмачувати?» «Ви ж самі раз у раз дорікаєте мені, – відмовила і собі розлютившись друга дама, – що я не досить ефективно рекламую вас». «А вже ж!» – простогнав Діджі, «Та не зараз, не зараз!» «Дуже шкода, – мовила дама. Таке видушило б із людей сльози». Але як знаєте, ми ж можемо це зробити і згодом, коли. ні, перебив її Джіджі. Ні зараз, ні згодом взагалі ніколи. А тепер століть губу, поки я говоритиму змому. Ні дозвольте, так само бурхливо відмовила дама. Йдеться кінцем-кінцем не про мою, а про вашу рекламу. І треба вам добре подумати, чи можна дозволяти собі знехтувати отаку нагоду. «Ні!» – вигукнув Джиджі в розпачі. «Я не можу собі цього дозволити. Але, мамо, лишіть поза грою. А тепер, благаю вас, дайте нам хоч на п'ять хвилин спокій». Дами замовкли. Джіджі знеможено провів собі рукою по очах. «Тепер ти бачиш, ось, до чого я дожився». Він коротко-гірко засміявся. «Воротя назад немає, навіть якби я того хотів. Моє минулося». Діджі завжди буде Діджі. Ти ще пам'ятаєш це? Але Діджі це вже не Діджі. Я скажу тобі, Муму, найнебезпечніше в житті – це мрії, що здійснюються. Принаймні так, як вони здійснились для мене. Мені вже більш немає про що мріяти. Я вже цього не навчусь у вас. Я ситий по зав'язку». Він понуро втупився у шибу автомобіля. Єдине, що я міг би ще зробити, це припнути чи язика, нічого не розповідати, замовкнути, може, на все життя, поки мене забудуть, чи принаймні, поки знов стану ніким, нікому невідомим, в вбогим бідолахою. Та бути в Богам і не мати мрії? Ні, мамо, це пекло. Нехай я краще вже лишуся там, де я тепер. Воно, правда, і це пекло, та принаймні комфортабельне. «Ах, що я тут розбалакаю? Ось цього ти, звісно, не розумієш». Момо тільки дивилася на нього. Вона передусім розуміла, що він недужий, смертельно недужий. Вона здогадувалася, що й тут доклали рук сірі пани. І не знала, як допомогти, тим більше він же й сам цього не хоче. «Але я все тільки про себе та й про себе», – сказав Джіджі. -Джі. «Розкажи, як увесь цей час жилось тобі, мамо?» Тієї миті машина спинилася перед аеропортом. Всі вилізли і поспішили до вокзалу. Тут на Джіджі -Джі вже чекали стюардеси в формі. Кілька газетних репортерів заклацали фотоапаратами, засипаючи Джіджі -Джі запитаннями. Та стюардеси заквапили його, бо літак відлітав за лічені хвилини. Джиджі нахилився до Момо і подивився на неї. І в у очах у нього заблищали сльози. «Слухай, маму, сказав він тихо, так, щоб ніхто не чув, – «Залишайся зі мною. Я візьму тебе в цю подорож і всюду братиму тебе з собою. Ти житимеш у моєму чудовому будинку і вбиратимешся в оксамити і шовки, як справжня маленька принцеса. Аби ти тільки була поруч і слухала мене, може тоді мені спадуть на думку справжні історії, такі як колись, пам'ятаєш? Скажи тільки так. Мамо, і все знову буде гаразд. Допоможи мені, прошу. Мамо дуже б хотіла йому допомогти. У неї аж серце заболіло. Проте вона почувала, це неправда. Він не стане вже колишнім діджі, І йому нічого не зарадить, якщо вона стане не колишньою Момо. Її очі теж набігли слюзьми. Вона похитала головою. І Діджі зрозумів. Він сумно кивнув головою, і дами, яким він сам за це платив, потягли його геть. Він ще помахав їй здалеку, Момо помахала йому, і він зник з очей. За всю зустріч із Джіджі мома не пощастило і слова промовити. А вона ж стільки мала йому розповісти. Їй здалося, що, знайшовши Джіджі, -Джі, вона водночас назавжди його втратила. Вона поволі повернулася і рушила до виходу за аеровокзалу. І раптом її пронизав страх. Адже вона і Касіопею втратила. Розділ Нужди в досталь. «Ну то куди?» – спитав шофер, коли Момо знову сіла в довгий елегантний автомобіль Діджі. Дівчинка розгублено дивилася просто перед собою. «Що йому сказати? Куди їй, власне, треба? Їй треба шукати Касіопею. Але де? Де й коли вона її загубила? Під час усієї подорожі з Джіджі її в машині не було. Це Момо знала напевно. «Виходить, перед будинком Діджі. Аж тепер їй згадалися слова на панцирів-черепахи «Прощавай» і «Я йду тебе шукати». Ну, звісно, Касіопея заздалегідь знала, що вони ось-ось загубляться одна від одної. І тепер вона десь шукає Момо, але де шукати Касіопею? «Ну, то надумалася вже», – сказав шофер і затарабанив пальцями по кермі. «Не тільки в мене роботи, щоб возити тебе на прогулку». Додому діджі, будь ласка, відповіла маму. Шофер трохи спантеличено глянув на неї. Я гадаю, що треба відвести тебе до твоєї домівки, чи ти тепер житимеш у нас? Ні, сказала маму. Я щось загубила там на вулиці і хочу знайти. Шоферові це було з руки, він однаково туди їхав. Коли вони під'їхали до Віли Джиджі, мама вилізла з машини і заходилася пильно скрізь шукати. Що ти шукаєш? «Черепаху майстра гори», – відповіла Момо. «Вона зветься Касіопея і вміє заглядати на півгодини вперед. У неї на панцирі проступають літери. Мені необхідно знайти її. Допоможіть мені, будь ласка». «Я не маю часу на дурні жарти», – пробурчав шофер і в'їхав у браму, яка, пропустивши машину, зачинилася. Момо все шукала, вона обдивилася всю вулицю, але Касіопея ніде не знайшла. Може, подумала Мамо, може, вже пішла додому до амфітеатру. І дівчинка й собі поволі подалася тією дорогою, якою дісталася сюди. Вона зазирала у кожну шпарину під мурами, у кожну канаву, і знай кликала черепаху на ім'я. Та все дарма. Пізно вночі дісталася мамо до старого амфітеатру. Вона й тут пильно обшукала все, наскільки це було можливо в темряві. Вона голубила неспнівливу надію, що черепаха якимсь чином уже добулася додому. Та це, звісно, було неможливо. Касіопея ж ходила так поволеньки. Мому залізла в ліжко. Це вона вперше була сама, як палець. Кілька наступних тижнів Мому марно блукала скрізь по великому місту, шукаючи бепо-підметальника. Оскільки ніхто не міг розповісти їй, де він, залишилося тільки без надії сподіватися, що вона зустріне його десь ненароком. Та в цьому велетенському місті можливість зустрітися з кимось випадково була так само малоймовірною, як те, що пляшку з листом, яку потерпілий кинув у хвилі безкрайого океану, спіймають рибалки з незмірно далекого узбережжя. І все таки казала собі Момо, він може десь бути поруч. Може, я щойно пройшла там, де Бепо був годину, чи хвилину, чи може одненьку мить тому? Або ж навпаки? Скільки разів міг Бепо одразу чи не відразу після неї проходити оцимось майданом, чи звертати заріхоти о тієї он вулиці? І Момо не раз дожидалася по кілька годин на одному місці. Та зрештою доводилось таки рушати далі, і цілком можливо, що вони розминулися з Бепо тільки за якусь хвилину перед тим. Ох, як би їй тепер стала в пригоді Касіопея. Якби вона оце була з нею, то порадила би. Чекай або рушай. А так Момоні ніколи не знала, що робити. Вона боялася, що розминеться з Бепо, дожидаючись на місці, і знову ж таки боялася розминутися, рушаючи звідти. Шукала вона дітей, що колись учащали до неї в амфітеатр. Проте не знайшла нікого. Дітей на вулицях і взагалі не траплялося, і дівчинці згадалися слова Ніно про те, що за дітей, мовляв, подбали. Те, що муму сама не потрапила до рук поліцайів, чи так кому, і не опинилася в дитячому депо, вона завдячувала таємному невідступному наглядові сірих панів. У їхні наміри зовсім не входило, щоб Мому схопили. Те про це дівчинка нічого не знала. Вона щодня ходила попоїсти до Ніно, та довше, ніж у першу їхню зустріч, поговорити з ним їй так і не пощастило. Ніно щоразу дуже квапився і ніколи не мав часу. Тижні складалися в місяці, а мамо все була сама самісінька. Тільки раз якось, сидячи у вечірньому присмерку на поручі мосту, вона раптом в вдалині на іншому мосту маленьку згорблену постать чоловіка – що так ревно мів пітлою, наче йшлося про саме його життя. Мому здалося, що Бепо. Вона загукала й замахала йому руками. Але постать ні на мить не облишала роботи. Мому чимдуж кинулося бігти до нього, але коли добігла на той другий міст, там, уже нікого не було. Мабуть, то був Бепо, сказала собі мумо, щоб якось утішитися. Ні, це таки не Бепо. Я ж знаю, як він підмітає. Інколи Мамо цілими днями сиділа вдома, в старому амфітеатрі, бо вона чомусь почала сподіватися, що, може, Бепо прийде поглянути, чи вона повернулася. І як не застане її, то, звісно, подумає, що її так і не було. Їй мучила думка, що це ж, може, і сталося, може, тиждень тому, а може, і вчора. І вона чекала, але чекала марно. Навіть вона намалювала великими літерами на стіні своєї кімнаті «Я знову тут!» Але ніхто ніколи не прочитав цього її напису, крім неї самої. Тільки одне її не покидало весь той час – живий спомин про майстра гору, про ті квіти, ту музику. Або вона заплющила очі і трішечки вслухалася в себе, як одразу бачила вогнисті барви тих квітів і чула музику тих голосів. І як першого ж дня після свого повернення вона могла проказати ті слова – і проспівати ту мелодію, хоча були щоразу нові слова і нова мелодія, вони ніколи не повторювалися. Подеколи вона цілими днями сиділа сама одна на кам'яних сходах, співаючи і розмовляючи сама з собою. Ніхто її не чув, тільки дерева та пташки та ще старе каміння. Самотність буває різна. Та самотність Момо була така, яку знають хіба що небагато людей, а ще менше пережили її так глибоко. Їй здалося, що її ув'язнено в печері, повній неоцінених скарбів, яких щодень ставало більше і більше, і ось-ось вони її задушать. І ніде не було ніякого виходу, ніхто не міг пробратися до неї, і вона нікому не могла дати про себе знати. Так глибоко були її поховано під горою часу. Траплялися години, коли вона казала собі, що Краще було б їй ніколи не чути тієї музики і не бачити тих барв. І все ж таки, якби вона могла вибирати, то ні за що в світі не зреклася б цих спогадів, Навіть якби їй погрожували смертю. Вона зрозуміла тепер, бувають багатства, через які людина гине, якщо не може поділитися ними з іншими людьми. Кілька разів Момо бігала до Вілли Джиджі і довго чекала там під брамою. Вона сподівалася ще раз його побачити. Тепер дівчинка ладна була прийняти всі його умови. Вона хотіла залишитися біля нього, слухати його і говорити з ним. Байдуже, чи буде їй з ним так, як колись, але брама більше не відчинялася. Минула всього кілька місяців, та для мамо час ніколи не тягся так повільно. Ніколи, зроду, бо час насправді вимірюється не за годинником чи календарем. Про самотність, яку пережила Момо, неможливо розповісти словами. Досить сказати хіба тільки те, що якби Момо знала дорогу до майстра гори, а вона дедалі частіше намагалася її знайти, то вона пішла б до нього і попросилася не наділяти їй більше часу, або дозволити назавжди залишитися в будинковій ніденці. Та без Касіопеї вона так і не знаходила дороги. А Касіопея все не з'являлася. Може, вона вже давно повернулася до майстра гори? Або десь заблудилася в світі? Так чи інак, а вона не приходила. Натомість сталося щось зовсім інше. Якогось дня мому зустріла в місті трьох дітей, що колись учащали до неї. То був Пауло, Франко і дівчинка Марія, яка завжди приносила з собою маленьку сестричку Деде. Всі троє були якось зовсім інакші, вбрані в сіру форму, і обличчя їхні здавалися дивно закам'янілими, аж наче неживими. Мому привіталися до них, сяючи від щастя, та вони ледве всміхнулися. Я вас так шукала, сказала вона, аж завмираючи від радості. Ходімо до мене. Всі троє перезирнулися, тоді похитали головами. Ну, то, може, завтра, просила маму, чи післязавтра, ті знов похитали головами. «Ох, та приходьте ж, Бо, – просила маму. ви ж колись так часто ходили!» «То ж колись, – відповів Павло, – а тепер усе не так, нам більше не, не дозволяють гайнувати часу!» «Ми ж ніколи й не гайнували, – сказала мамо. Еге ж, нам гарно було, – промовила Марія. Та тепер про це нічого й говорити. Всі троє заквапилися далі, мамо побігла поряд. «Куди ж ви оце йдете? – допитувалася вона. «На урок, – відповів Франко. – Ми вчимось гратися. – Увіщо? спитала Момо. «Сьогодні ми гратимося в перфокарти, – пояснив Павло. – Це дуже корисна гра, але мусиш пантрувати як чорт. А як ви граєте? – Кожен з нас удає перфокарту. Кожна карта має багато даних – зріст, вік, вагу і так далі. Але, звичайно, це не справжній твій зріст. Віки все інше, бо тоді було б занадто просто. А то що ми буваємо великими числами, наприклад, X дріб 763 дріб Y. Нас перетасовують і ставлять у картотеку. А тоді хтось із нас повинен знайти якусь карту. Він ставить запитання так, щоб усі інші карти поступово відпадали, і наприкінці лишилася тільки ця. Хто найшвидше це зробить, той і виграв. І це цікаво? сумнівом спитала мама. «Не в тому річ», – спалохано мовила Марія. «Так казати не можна». «То в чому ж тоді річ?» – допитувалася Момо. «У ну, тому, що є користь для майбутнього». Вони саме підійшли до брами перед великою сірою будівлею. Дитяче депо, – повідомляла вивіска над входом. «Я б вам стільки розповіла», – сказала Момо. «Може, ми ще колись побачимось?» – сумно відповіла Марія. «Довкола було багато дітей». Усі вони проходили в браму, і всі були точнісінько такі, як ці троє давніх друзів МОМО. Так, да, у тебе було коли куди краще, раптом сказав Франко. Так, ми завтра завжди стільки придумували самі, а тут кажуть, що так нічого не навчишся. То чи не могли ви просто втекти звідти? Всі троє похитали головами й озирнулися, чи ніхто не чув. Я був спробував разі два чи три ще на, сп... на початку, прошептів Франко. Та тільки дарма, вони однаково спіймають. Так казати не можна, озвалась Марія. Тут про нас усе ж таки піклуються. Усі замовчали і утупилися очима просто перед собою. Тоді мамо зібралась на силі і запитала. А ви б не взяли мене з собою? Я тепер така самотня». Але тієї ж миті сталося щось дивне. Ніхто з дітей ще й слова не встиг вимовити, як усіх їх ніби велетенським магнітом затягло в будинок. Брама з гуркотом зачинилася. Мамо тільки злякано дивилась на все те. І все ж таки трохи згодом вона підійшла до брами, щоб подзвонити чи постукати. Вона хотіла ще попросити, щоб їй дозволили гратися з усіма дітьми, байдуже в які ігри. Та ледве вона підступила до брами, аж похолола страху. Поміж нею і брамою стояв сірий пан. «Марна річ», мовив він, усміхаючись тонкими губами, в яких стреміла сигара. «Навіть не намагайся! Не в наших інтересах пустити тебе туди!» «Чому?» запитала мамо. Вона відчула, як в ній хвилою здіймається крижаний холод. «Бо в нас щодо тебе інші плани», заявив сірий, і пустив кружальце диму, що змією обвелося круг шиї Момо, і тануло поволі-поволі. Поряд проходили люди, та всі вони дуже квапилися. Момо показували пальцем на сірого пана, силкуючись гукнути на допомогу, та не могла вимовити і звука. — Облеєш це, — сказав сірий пан, і засміявся безрадісним, популясто-сірим сміхом. — Невже ти ще й досі так мало знаєш? «Невже ти досі не уявляєш, які ми могутні? Ми забрали в тебе всіх твоїх друзів. Ніхто вже тобі не допоможе. Ми, ми з тобою можемо зробити, що схочемо. Та ми тебе жаліємо, ти ж бачиш». «Чому?» – насилу вимовила мамо. «Бо ми б хотіли, щоб ти нам зробила одну невеличку послугу», – відповів сірий пан. «Як будеш розважлива, то багато виграєш на цьому для себе і для своїх друзів». Хочеш ти цього? Так, прошепотіла маму. Сірий пан розтяг тонкі губи в усмішці. Тоді зустріньмося в опівночі і поговоримо. Дівчина мовчки кивнула головою. Та сірого пана вже не було. Тільки дим з його сигари ще висів у повітрі. Де вона з ним зустрінеться, він не сказав. Розділ 17. Великий страх – і ще більша відвага. Момо боялася повертатись до старого амфітеатру. Певно ж, сірий пан ще, що призначив її зустріч у півночі, прийде саме туди. На думку про те, що вона буде там на самоті з ним, її гортав жах. Ні, вона взагалі більше не хоче з ним зустрічатися Ні там, ані де-інде. Хоч що він запропонує, на ділі з того не жди добра, ні для себе, ні для своїх друзів. Тепер це їй було як білий день ясно. Але де ж їй від нього сховатися? Найнебезпечніше здавалося їй забитися в людську юрму. Хоча вона вже й бачила, що ніхто не зважав на неї і на сірого пана, якщо... але якщо він справді щось їй заподіє, і вона закричить «рятуйте», то мабуть би все ж таки це привернуло увагу людей, вони б її врятували. Крім того, казала вона собі, в тісному натовпі її ваші буде знайти. Цілий день до пізньої ночі Момо снувала в юрмі перехожих на найлюдніших вулицях і майданах, аж поки наче посувалася по великому колу, нарешті знов прийшла туди, звідки вирушила. Вона обійшла те коло ще і ще раз, просто здавшись на волю вічно квапливого людського потоку. Та коли вона попоходила отак цілий день, у неї заболіли ноги. Було пізно, хто знає, як пізно, а Момона півсонна все ще йшла вулицями далі, далі, далі. «Хоч одну мить спочину», – подумала вона нарешті. «Одненьку мить. Я тоді буду уважніше дивитися». Край дороги стояв невеличкий триколісний ваговозик, навантажений всякими лантухами і пакунками, Момо залізла на нього і притулилася до лантуха, де було щось м'яке. Вона підібгала потомлені ноги і натягла на них куртку. Ох, як же ж добре. Момо зітхнула з полегкістю, скулилася коло лантуха і від утоми сама не як заснула. Непевні сни наринули на неї. Вона побачила старого Бепо, який, тримаючи в руках мітлу, мав жердину для рівноваги, переходив по канату чорно-безодню. «Де ж другий край?» – раз у раз гукав він. «Я не бачу другого краю!» І справді, той канат здавався безкраєм. Кінці його губилися десь далеко в темряві. Момо так хотіла допомогти Бепо, та він її навіть не бачив. Він був далеко, так невимовно далеко, так високо. Потім їй приснився Джиджі. Він тяг з рота нескінченну паперову стрічку. Він тяг і тяг, а стрічки все не кінчалося і не уривалося. Джиджі вже стояв на цілій горі паперової стрічки. І здавалося, що він благально дивиться на неї, що він уже ось-ось задихнеться, як вона йому не допоможе. Вона хотіла побігти до нього, та ноги заплуталися у паперовій стрічці, і що дужче вона борсалася, то більше заплутувалася. Потім їй приснилися діти. Вони всі були пласкі, мов гральні карти, і на кожній карті був правильний визерунок із дірочок. Карти перетасувалися, тоді знову вишикувалася рядочком, і на них з'явилися нові дірочки. Діти карти безгучно плакали, та ось їх знов перетасували, і вони, затріщавши і затрахкотівши, попадали одна на одну. «Стійте, припиніть!» – хотіла крикнути Момо. Та тріскотня і трахкотіння заглушили її кволий голос. Вони все дущали й дущали, аж поки вона нарешті прокинулася. У першу мить дівчинка не зрозуміла, де це вона. Довкола було темно. За перегодом вона згадала, як вилізла на ваговозик, Тепер він їхав і ото його мотор так трахкотів. Момо втерла щоки, ще мокрі від сліз. Де ж це вона? Ваговозик, мабуть, їхав уже довгенько, бо ця частина міста була дівчинці незнайома. Усе тут неначе вимерло цієї пізньої ночі. Вулиці були безлюдні, високі будинки зовсім не освітлені. Ваговозик їхав не дуже швидко. І Момо сплигнула, сама не счувшись як. Їй хотілося назад, на гамірній вулиці, де можна не боятися сірих панів. Та враз вона згадала, що їй снилося і спинилася. Гурчання мотора помало відлунало в темних вулицях і стало тихо. Момо раптом перехотіла ховатися. Вона тікала, щоб урятуватися. Увесь цей час вона думала тільки про себе, про свою самотність, про свій страх. А тим часом справжнє лихо спіткало не її, а її друзів. Якщо хтось і може їм допомогти, то це тільки вона. І якщо є, бодай, найменша можливість спонукати сірих панів їх звільнити, то треба хоч спробувати зробити це. Не встигла вона про це подумати, як зненацька відчула в собі дивну переміну. Страх і безнадія так заполонили її, що раптово перейшли в свою протилежність. момо подолала їх. Тепер вона почувала себе такою мужньою, впевненою, що ніяка сила в світі була їй не страшна. Чи краще сказати, їй тепер було цілком байдуже про те, що з нею станеться. Тепер вона хотіла зустрітися з сірим паном. Хотіла, будь-що будь. Треба мершій вернутися до старого амфітеатру, сказала вона собі. Може, ще не пізно. Може, він там чекає на мене? Та все це легше було сказати, ніж зробити. Вона не знала, де перебуває, і не мала ані найменшого уявлення, в який бік їй слід бігти. Та все ж таки вона побігла, навмання. Вона бігла все далі і далі, темними, мертвотно тихими вулицями. Не чула навіть власного тупоту, бо вона ж була боса. Щоразу, звертаючи на іншу вулицю, вона... Сподівалася побачити щось таке, що їй підкаже. Куди ж бігти далі? Хоч якийсь знак, хоч щось знайоме. Та нічого такого не було, і нікого було спитати, бо єдина жива істота, яка істрілася, це худий, шолодивий собака, що грібся у купі сміття, побачивши її злякано втік. А ось мому опинилася на розлогому, спустілому майдані. Не на гарному майдані з деревами і водограями, а просто на голій порожній площині. Лише понад його краями проти нічного неба був ваніли темні обриси будинків. Момо пішла через Майдан. Коли вона дійшла до середини, десь поблизу вдарили дзигарі. Вони вибили багато разів, мабуть, була вже північ. Якщо сірий пан тепер чекає на неї в амфітеатрі, подумала Момо, то вона вже не зможе прийти вчасно. Він собі так і піде ні з чим, і можливо, можливість допомогти друзям для неї пропаде. Може, назавжди. Момо кусала собі пальці. Що їй тепер робити? Що спроможна вона вдіяти? Вона не знаходила ради. «Я тут!» Щосили гукнула вона в темінь. У неї не було надії, що сірий пан почує її. Проте вона помилилася. Ледве завмер останній удар дзигарів як по всіх вулицях, що виходили на той розлогий порожній Майдан, розлилося слабеньке світло, що дедалі яснішало. І тоді Мамо зрозуміла, що то світять фари безлічі автомобілів, які тепер поволі сунули з усіх кінців до середини Майдану, де стояла вона. Хоч куди вона поверталася, звідусіль било на неї сліпуче світло, і вона затулила очі рукою, отже вони прийшли. Вона проти не сподівалася, що зустріч буде така велелюдна. На мить уся її відвага зникла. А що Момо була оточена і не могла втекти, вона тільки якомога щільніше загорнулася у свою велику чоловічу куртку. Та раптом вона згадала ті квіти і ті голоси, що зливалися у величезну музику, і враз відчула себе спокійною і дужею. Тихо гурчали мотори, і машини під'їжджали ближче і ближче. Аж ось вони спинилися бампер до бампера, утворивши коло, осередком якого була Момо. І тоді сірі пани вийшли з машин. Момо не бачила, скільки їх було, бо вони купчилися в темряві за фарами. Та вона відчувала, що на неї спрямовано багато поглядів. Поглядів, у яких не було нічого приєзного. І їй стало холодно. То знайскільки ніхто не озивався ні словом. Ні Момо, ні сірі пани. То оце, почула вона врешті популясто-сірий голос, оце і є те дівча Момо, що колись кинуло нам виклик. Погляньте ж на нього тепер, на це жалюгідне пискля. По тих словах залунав якийсь чудернацький шелест, що віддалено скидався на многоголосе хихотіння. «Стережіться!» – притишено озвався інший попелястий голос. «Ви ж знаєте, яка небезпечна може бути для нас ця мала? Марна річ спробувати ввести її в оману!» Момо прислухалася. «Но ну, гаразд!» – пролунав стемряв із афарами перший голос. «Спробуємо казати їй правду!» Знов запала довга тиша. Момо відчула, що сірі бани бояться казати їй правду. Здавалося, це коштує їм страшних зусиль. Мома почула так немов би багатоголосе кашляння. Аж ось котрий знову звався. Голос чувся зовсім з іншого краю, проте лунав так само популясто. Отже, поговоримо відверто. «Ти самотня, бідолашня дитина. Твої друзі тепер для тебе недосяжні». Тепер в тебе нікого, з ким би ти могла збавляти час. Так ми запланували. Ти бачиш, які ми могутні? Марна річ противитися нам. Ці довгі самотні години. Що вони тепер для тебе? Прокляття, яке тебе задушить. Тягар, який тебе розчавить. Море, яке тебе поглине. Мука, яка тебе спалить. Ти відмежована від усіх людей. Мамо мовчки слухала. Колись, вів далі той голос, настане мить, що ти більше не витримаєш цього завтра, за тиждень чи за рік. Нам байдуже, ми просто почекаємо. Бо знаємо, що якоїсь хвилини ти прилізеш до нас і скажеш Я ладна на все, тільки зніміть з мене цей тягар. Чи ти вже й тепер ладна на все? Ти тільки скажи, мама похитала головою. «Ти не хочеш, щоб ми тобі допомогли?» – запитав крижаний голос. Хвиля холоду посунула на Момо звідусіль, але вона сціпила зуби і знову похитала головою. «Вона знає, що таке час», – просичав ще якийсь голос. «А це доказ, що вона справді була в так званого», – відповів перший. Потім голос спитав. «Ти знаєш майстра гору?» – Момо кивнула головою. – Ти справді була в нього? – Мому знову кивнула. – То ти їх знаєш? – Квіти години. Мому втретє кивнула головою. – О, як вона їх знала! Знов залягла тривала тиша. Коли котре Сіріо звався, голос йшов із іншого краю. – Ти любиш своїх друзів, правда ж? – Мому кивнула головою. – І ти б хотіла визволити їх з-під нашої влади? І знову Момо кивнула головою. «Ти зможеш це зробити, якщо тільки схочеш». Момо щільно закуталася в куртку, бо вся тремтіла з холоду. «Це справді коштуватиме тобі якусь дрівничку, звільнення твоїх друзів. Ми допоможемо тобі, а ти допоможеш нам. І це буде тільки справедливо». Момо пильно дивилася туди, звідки лунав голос. Ми і собі хотіли б познайомитися з цим майстром-горою, розумієш? Та ми не знаємо, де він живе. Ми від тебе нічого не хочемо, тільки щоб ти провела нас до нього. Оце й усе. А тож слухай гарненько, мамо, щоб ти впевнилася, що ми з тобою цілком відверті й чесні. За це ми повернемо тобі твоїх друзів, і ви знову житимете весело, як колись. Адже це добра пропозиція». Аж тепер Момо вперше розімкнула вуста. Вона говорила через силу, бо губи в неї наче позамерзали. «Чого ви хочете від майстра гори?» – повільно спитала вона. «Ми хочемо з ним познайомитися», – гостро відповів голос і холод ще подущав. «Цього з тебе досить». Момо не озивалася і чекала. Серед сірих панів чинився якийсь рух. Вони, здавалося, занепокоїлися. «Я тебе не розумію», – казав голос. «Подумай про себе і про своїх друзів. Чого тобі побиватися за майстром Горою? Це його клопіт, Він уже досить дорослий, щоб самому про себе клопотатися. І крім того, якщо він буде розважливий і по-доброму єднатиметься з нами, то ми не рушимо і волосинки з його голови. Коли ж ні, то в нас знайдуться свої засоби, щоб змусити його». «До чого?» – запитала мамо посинілими губами. Голос ненацька став пронизливий і силуватий. «Нам надокучило», – відповів він, – «збирати людський час по годині, хвилині, секунді. Нам потрібен весь час одразу. Гора повинен віддати його нам». Мамо непорушливо дивилася в темряву, звідки чувся той голос. «А люди?» – спитала вона. – «Що буде з ними?» «Люди!» – гукнув голос і на мить зламався. «Люди давно вже зайві на світі. Це ж вони довели світ до того, що їхньому родові більше немає місця. Ми запануємо над світом!» Холод став такий жахливий, що мамо на силу ворушила губами, та не могла вимовити й слова. «Але не турбуйся, маленька мамо!» – сказав голос раптом знову тихо і майже улесливо. «Ти і твої друзі сюди не входять!» Ви будете останні люди, що гратимуться і розповідатимуть казки. Ви не втручатиметесь у наші справи, і ми дамо вам спокій. Голос замовк, але відразу ж залунав з іншого боку. Ти знаєш, що ми сказали тобі правду. Ми дотримаємо свої обіцянки. А тепер веди нас до майстра гори. Маму силкувалася заговорити. Від холоду вона була майже непритомна. Нарешті вона таки промовила. «Навіть якби могла, я б цього не зробила». Звідкись почувся загрозливий голос. «Що це означає, якби могла? Ти ж можеш! Ти була в майстра гори, тож дорогу ти знаєш!» «Я більше не знайду її», – прошепотіла Мому. «Я вже пробувала. Тільки Касіопея її знає». «Це хто?» «Черепаха майстра гори». «Де вона тепер?» Мому напівзумліла, затинаючись проказала. «Вона...» Зі мною повернулася, але я її загубила. Наче десь здалеку долинала до неї Веремія збуджених голосів. «Негайно бийте на сполох!» – вигукували вони. «Треба знайти цю черепаху! Кожну черепаху перевірити! Цю хасіопею слід знайти! Знайти! Знайти!» Голоси змовкли, стало тихо. Поволі Момо пам'яталася, вона стояла сама одна посеред великого майдану, над яким бурхав холодний вітер, що здавалося віяв звідкись із порожнечі, попелясто сірий.